Det här är Folkmyndighetspodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Bengt är väldigt bra på att svara på frågor som gäller folkloristiska ämnen, det vet vi. Och du är så pass bra och efterfrågad när det gäller detta att du får frågor inte bara från Norden och kollegor i Norden utan det kommer från hela världen. Och nu är det en kollega i ett annat land som har av sig. Ja, det är en kollega i Nederländerna som heter Peter Burger och eh, han har skrivit till mig eh, för att han har hittat en historia som påstås ha ägt rum i Stockholmstrakten och han har bett om min kommentar. Det handlar om ett makabert sätt att få bevis för hustruns otrohet eh, och innan jag går in på den historien ska jag väl säga någonting om min kollega Peter Burger. Han är alltså holländare och har publicerat tre uppmärksammade böcker om nutida vandringsägner. Skrivna naturligtvis på holländska. Jag har läst dem med viss svårighet måste jag säga. Men jag kunde konstatera att det är i stort sett samma berättelser i Nederländerna som i Sverige. Och på sista tiden så har han intresserat sig för historier som man kan hitta i lite äldre dagstidningar. Så den här frågan till mig, det gällde en påstått svensk historia som har stått att läsa i en amerikansk dagstidning från 1914. Rubriken lyder Man in coffin for evidence in divorce. Det vill säga man i likkista för att få bevis till en skilsmässa. Och under rubriken, Wife phones friend and makes merry over death of her husband. Hustru ringer vän och fröjdar sig över makens död. Nu vill man ju förstås nyfiken på hur artikeln lyder. I svensk översättning blir det så här. Stockholm, Sverige, 27 april. Vid en skilsmässorättegång framkom hur en misstänksam äkta man har använt ett makabert knep för att få bevis på sin hustrus otrohet. Carl Petersen, en rik köpman, låtsades död och hörde medan han låg i en kista. Sin fru bekänna att hon älskade en annan. Han hade börjat misstänka att hustrun, en vacker kvinna som han äktat ett år tidigare, var otrogen. För att få bevis begav han sig till sitt sommarhus och övertalade sin läkare att telegrafera till hustrun att han var döende. Fru Petersen skyndade sig till makens bädd och visade alla tecken på upprördhet. Nästa dag förklarade läkaren att livet hade flytt, och Petersen placerade sin kista i ett rum där en telefon fanns installerad. När hustrun lämnades ensam med det föregivna liket ringde enkan inom citationstecken till en av mannens vänner och uttryckte i oförblomerade ordaglag sin glädje över nyheten om hans bortgång. Vännen anlände snart och just som man passionerat omfamnade kvinnan hoppade det påstådda liket upp ur kistan. Petersen fick sin skälsmässa. Och det här kunde man alltså läsa i Los Angeles Herald den 27 april 1914 för lite mer än hundra år sedan alltså. Och det behöver väl inte sägas att hela historien är uppdiktad. Ingen köpman Carl Petersen har Hoppat upp ur en likkista i sommarhuset utanför Stockholm. Däremot är historien slående lik en sagotyp. Nummer 1350 i den internationella sagokatalogen som har fått namnet The Soon Comforted Widow. Den snabbt tröstade enkan. Och den utspelas i bondemiljö och handlar om en bonde, hans dräng och bondens hustru. Bonden och drängen är ute i skogen på arbete när bonden säger att ingen har en så trofast hustru som han. Om han dog så skulle hon säkert sörja sig fördärvan. Nej, det där tror inte drängen. Han vill slå van med bonden om att hustruns känslor inte är så varma. Och de kommer överens om att bonden ska låtsas död och drängen ska bära hem honom i en säck. Och när sedan drängen berättar att husbonden har dött då förändras hustruns känslor snabbt från spelad sorg till en önskan att få gå till sängs med drängen. Hon tycker det är så hemskt att ha ett lik i stugan och hon vill inte sova ensam, säger hon. Och det hela slutar med att hon ger säcken en spark. Då kliver bonden ut ur säcken och drängen har vunnit vadet. Mm. Ja. Hur var det nu med den här tidningshistorien då nådde den svenska tidningen då gå? Nej, det, den verkar aldrig ha gjort det. Däremot så dök den upp i amerikansk, engelsk och australiensisk press och då var den utökad med en mängd nya detaljer. Namnet på Carl Petersens rival påstod vara Sven Eggstrom och den otrogna vackra hustruns porträtt, ett fotografi i profil, återgavs. Så historien verkar som sagt helt uppdiktad av någon journalist i Los Angeles och de namn som man har gett personerna Carl Peterson och Sven Egström låter mer amerikanska än genuint svenska. Tyska fotorister talade redan på tidigt 1900-tal om Zeitungswagen, tidningssängner och det här det är ett typiskt exempel. En annan tidningssägen som också handlar om ett triangeldrama med en svartsjuk äkta man det är den här som var införd i Aftonbladet den 21 september 1997. London. En tandläkare lurade sin hustrus älskare att komma in på en kontroll och drog ut alla hans tänder. Herman Ordal, 38, har nu blivit fråntagen sin tandläkarlegitimation efter att ha erkänt att han drog ut Stefan Pitzkes tänder sedan han sökt ner honom. Sedan han dragit ut tänderna ringde Ordal till sin hustru Wilhelmina och bad henne komma till mottagningen i Hamburg i Tyskland. Där fick hon alla älskarens tänder i ett glas. Pitske stämmer nu Ordal på 10 miljoner kronor. Ja, det här vore ju alldeles hemskt om det var sant. Men det första som kan göra en misstänksam det är att nyheten kommer från London och inte från Hamburg där det påstås ha hänt. Det betyder att Aftonbladet har hämtat den från en London-tidning. och Tabloidpressen i London har inte det bästa rykte i fråga om tillförlitlighet. Dessutom innehåller berättelsen, liksom den om mannen i likkistan, flera ytterst osannolika detaljer. Vilken älskare skulle frivilligt låta sig bli nedsövd av en bedragen äkta man vid ett vanligt kontrollbesök? Det kan man undra och gjorde tandsköterskan medan han drog ut alla tänderna. Det här är en historia som sen har dykt upp på internet flera gånger efter 1997. År 2012 cirkulerade en version där tandläkaren var en kvinna i Polen som blivit dumpad av sin pojkvän. Och när han gjorde ett tandläkarbesök hos henne en tid efteråt så drog hon ut alla hans tänder. Nu är det ju så att hämnd är faktiskt ett vanligt tema i vår tids vandringssängner. Kanske möjligen därför att den officiella samhälleliga uppfattningen är att det är primitivt att utkräva personlig hämnd. I vårt samhälle så ska man ju inte bara så här utan man ska ju överlåta till polis och domstolar som ska ta reda på rättvisan. Berättelserna om hämnd är. Som i tandläkarhistorien ofta berättelser om en relation som har upphört. Och så är det också i den här historien som finns i din bok Glitterspray. Det här är också en ruggig historia verkligen. Den lyder så här. Min kompis har en kusin i Eskilstuna och hon i sin tur har hört denna historia av en arbetskamrat. Det var en tjej som hade levt ett till synes lyckligt liv tillsammans med sin kille i många år. De skulle precis gifta sig när han helt plötsligt meddelar att det är slut. Han har träffat en annan och han är stört förälskad. När han sedan gifter sig med den här nya bestämmer tjejen sig för att hämnas. Samma dag... Som de nygifta åker iväg på en månadslång bröllopsresa Beger hon sig till en soaffär och inhandlar 50 stycken dansmöss Sen åker hon hem till det lyckliga parets lägenhet Och stoppar in alla mössen genom brevlådan När en månad gått och brudparet kommer hem Finner de lägenheten översvämmad av möss Som har knapplat i sig möbler, byggt bom och skitit överallt Och dessutom säkert blir det väldigt många fler Säkert Ja, det här är bara en av flera historier som handlar om vad en ratad flickvän kan ta sig för. I en annan vandringsägen fyller hon gardinstången i sängkammaren med räkskal. Och lukten blir efter en tid outhärdlig. Och mannen och hans nya kvinna de rengör varje vrå av lägenheten och sprutar desinficeringsmedel överallt. Men lukten går inte bort. Han måste sälja lägenheten långt under marknadsvärdet och flytta därifrån. Och den före detta flickvännen råkar se när bohaget bärs ut och hon noterar förnöjt att gardinstången följer med. Mm. Men den verkliga klassiker bland vandringssängerna på det här temat det är den här som stod att läsa i Expressen den 8 mars 1973 innan den hamnade i din bok Råttan i pizzan. Det var en gång en betongutkörare i den norska staden Bergen. En förmiddag skulle han köra ut fem ton betong till en byggplats. Vägen dit gick förbi hans eget hus där han på morgonen hade lämnat sin älskade hustru. Nu såg han sin bäste väns bil, en folkvagn med soltak, stå utanför huset. Han undrade förstås i vilket ärende vännen hade kommit så han stannade och gick in. På bottenvåningen fanns ingen, men från sovrummet en trappa upp hördes omiskännliga ljud. Han gick upp och gläntade på dörren. Där såg han hustrun och bästa vännen nakna i dubbelsängen. Det var tydligen ett lyckat besök för ingen märkte honom. Betongköraren stängde tyst dörren. Han gick ut på gatan och öppnade soltaket på vännens bil. Sen backade han fram betongbilen i läge och fyllde försiktigt folkvagnens inre. Sen körde han sin väg glad i hågen. När vännen älskaren så småningom kom ut vägde hans sin bil 2,6 ton. Han fick anlita två bärningsbilar för att få bort den. Försäkringsbolaget har förmått bilägaren att anmäla den på hitige betongutköraren för polisen. Medan polisen utreder sjunger man i Norge på en känd melodi, mens mannen var ute efter betong. Huh. Ja, det här är en typisk tidningsägen och den har gått jorden runt. Den har stått att läsa i tidningar på otaliga språk. Och det som är intressant är att eh, den som får sympatierna här eh, det är ju den här mannen som på något sätt eh, tar rättvisan i egna händer och hämnas. Eh, man kan säga att vännen har fyllt ett tomrum som inte tillhör honom och han själv gör då på samma sätt när han fyller bilen, den öppna bilen med betong. Men alla som har berättat eller hört den här historien har inte liksom sympatiserat med den äkta bedragna mannen utan det finns en version att när han då har tömt all betong i bilen så kommer vännen ut, sätter sig på sin cykel- och cyklar därifrån. Bilen tillhör inte honom. Och ytterligare än, där det verkligen, kan man säga- går illa för den här mannen- det är att- eh, hustrun har länge vetat- att mannen skulle vilja ha en ny bil- och nu är det så att han ska fylla jämna år. Så hon- eh, i största hemlighet- så sparar hon pengar till en ny kajak. Och eh, mannen- han eh, passerar bostaden och eh, eftersom han är lite svartsjuk så stannar han sin betongbil och går och tittar in inom fönstret. Och där ser han hustrun står och talar med en mycket stilig ung man på, på ett intensivt sätt. Sådär, och han misstänker genast det värsta och tömmer eh, betongen i den här kardiaken som står utanför hans bostad. Men det är då sin egen födelsedagspresent som han fyller med betong- för att det här är en ung bilförsäljare helt enkelt- som står och avtalar med hustrun. Så där kan man säga att det har, har det svängt totalt. Att där är det mannen straffar sig själv- och budskapet är att du ska inte gå- och vara så där himla svart sjuk. Mm. Undrar om det finns några nutida varianter- på det här temat som inte vi känner till. Det vore ju roligt att få veta det i så fall- och då hör ni över till oss på vår e-postadress, lyssna-a-folkminnespodden.se eller också kan ni skriva i kommentatorsfältet på vår Facebook-sida som förstås heter Folkminnespodden. Och eh, podden, den är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson jonsons stiftelse.